U'udhu من minash shaytanir rajim. الله Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa alihi wa sahbihi urma'in. Qala Allahu ta'ana fi kitabihil kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal ladzina ámanu, áminu billahi wa rasulihi, wa anfiquu mimma ja'alakum mustahlefin afih. FALLAZINA AMENU MINKUM VA ANFAKU LAHUM ADJRUN KABIR SADAKALAHU LAZIM Dragi i majke i sestre, draga braćo, dragi poštovani mami, Esselamu alaikum u rahmetullahi ta'ala u Ja ne znam kako ste se vi osjećali ovim minutama, ali ja sam slušajući svoje srce, Naumpao mi je mobitel, kad mu baterija se isprazni pa kad ga uključite, pa gledate kako se on puni. Meni se učinilo da slušajući ove naše mlade Fendije, ove naše slavuje, koža se naježi, a osjetite kako vam kroz vene, kroz krv, kako vam srce treperi, kako se ta baterija, koja se inače srce zove i zbog koje smo se danas okupili, puni. Eto, to je ona blagodat ovog dana i ovog mubarek mjesta. I čestitam Sadif efendi, naravno Međusno-Islamske zajednice Tuzla i ovom džematu posebno na ovoj desetogodišnjici obnavljanja ove ove lijepe naše Bosanske tradicije. Ja sam danima razmišljao u ovim proteklim danima razmišljao šta da vam kažem. I mislim da sam smislio nešto što će, što će vam se svidjeti a što se uklapa u našu lijepu tradiciju. Zapravo to je poziv svima nama da čuvamo ovu našu tradiciju i da kroz nju čuvamo naš bošnjački, bosanski i muslimanski identitet. Prvo ću prevesti ajet koji sam pročitao proučio u njemu Allah Žaldašanu u Kurani Kirimu suri el hadid Hadid znači željezo kaže i poziva nas koji vjerujemo kaže ovi vi koji vjerujete vjerujte u Allaha i njegova poslanik. Evo, malo prije smo slušali mensure Efendiju i brojne savjete koje nam je kazao. Posebno ovaj posljednji. Kada ovaj čovjek kaže pa da li vi vjerujete u Allaha, da li vi vjerujete u poslanika, da li vi slijedite Kur'an i Sunet i tako dalje i tako dalje. Dakle, Prvo, da razmislimo zašto nas Allah Đelšanuhu poziva da vjerujemo, nas koji vjerujemo. Jel? I drugo, zašto nas također posjeća i poziva da dajemo, da žrtvujemo ono čime nas je počastio, čime nas je darovao ono što nam je dao. A dao nam je ne samo i metak, nego dao nam je zdravlje, dao nam je lijepo smijek. Dao nam je lijepu riječ, dao nam je svašta nešto. I oni među vama koji budu doista vjerovali i koji budu dijelili, žrtvovali od onoga što im je dragi Bog dao, e takve čeka velika nagrada. Mi obično ajete kuranske razumijevamo na način, a tako i treba, da nas nagrada velika čeka na budućem svijetu, zato se i borimo naravno, ali ne zaboravimo. Ta nagrada dođe i na ovom svijetu. I ona će doći na ovom svijetu. A ono tamo je baška. Ono tamo je veliko. I za ono tamo se posebno spremam. Ali ovo što hoću da vam kažem, odlučio sam vam kazati na jedan tradicionalan način. Nadam se da ćete me razumijeti. A krenući ovako. Prije godinu dana i dva mjeseca, Klanjao sam dženazu jednoj našoj majci, Drago mi je što vidim lica mnogih naših majki i sestara, da mi ovi, ovi muški safovi ne zamjerim. Naš imam Ebu Hanife je kazao, i hoću i to danas da kažemo ovdje, jednu lijepu rečenicu kaže, Ale metni mre, žena me je naučila, Hadeatni mre, žena me je prevarila, i žena je od mene načinila pobožnog čovjeka. Kako ga je žena naučila? Pitala ga žena jedno zapetljano pitanje, on nije znao, nije učio tu nauku i zbog toga se počeo baviti naukom i zbog toga je postao poznati, ali imam i, ja znam, najveći imam Ebu Hanife, naš prvak. Prevarila me, kaže jedna žena, išao putem pa jedna nena išla kraj njega i kaže, da sine, podigne ovo što mi je ispalo. On se sagne pa podigne, a ona mu kaže, eh sina znaš, nije to moje, to je neko izgubio, a sad si ti dužan da to nosiš kući, pa da pitaš čije je to i da tražiš. Pa kaže, prevarila ga žena. I žena me učinila pobožnim čovjekom, kaže da je on čuo da u njegovom mjestu ima jedna žena, koja, 20 godina. Sa, sa, sa jacijskim abdestom klanja Saba što će reći 20 godina, to će reći da cijelu noć badeti. Kad je to čuo, kaže, zastidio se i poslije toga, iza njega se kaže da nije 20 ili 30 godina promašiću, nije uradio drugčije nego tako je radio. E, hoću ovo da kažem, a ima veze s ovim što hoću da se prisjetim, Dakle, prije godinu i dva mjeseca klanjao sam dženazu jednoj majke. Ona je bila majka svojoj djeci, svojim unucima, svojim praunucima, pa sam se ja tu našao i bila imeni majka. Kad sam sklanjao dženazu i kad sam se okrenuo brojnom svijetu koji je došao da je isprati na onaj svijet, prije nego što sam upitao hoćete li joj halaliti, Rekao sam ovako, o muslimani koji ste došli danas ovdje. Ja sam u svojih 45 godina, a sad ima malo više, proputovao svijet, vidio zemalja i kontinenta, vidio muslimana i mrkih i bijelih i žutih i vakih i naki. Nema kakvih, nisam vidio sa kakvim nisam razgovarao. Ali hoću da znate i da čujete. Da nisam u svom životu vidio ni jednog insana, ni jednu osobu koja sa takvom brižnom pažnjom čeka namaz koji još nije ni nastupio da ga klanja. Pa nisam nikad vidio da neko sa takvom pažnjom i sa takvom ljubavlju i sa takvom skrušenošću klanja namaz kao što je klanja kao što je klanjala ova naša majka, ova naša žena. Rasplakovao sam ih, i sebe i njih. I rekao sam jevu ovu, nikog od tih insana i ljudi koji sam vidio, nije me bilo stid za svoj namaz, jel? Ali kad god sam nju vidio, kad god sam vidio kako ona abdesti, kako se priprema, kako klanja, uvijek sam se pitao, pa dragi Bože, ima li lišta odanog mog abdesta i odanog mog namaza? Eh, ta majka, ta majka je mene naučila, a hoću da zapamtite, vi majke posebno, a i ovi drugi, i stari, i mladi. Naučila me neke stvari, ono što mi zovemo usmena tradicija Bošnjaka. Ona je, čitam svoj život, izmet činila drugima. Drugima, ne sebi. I stalo je govorila ovoj unucima, praunucima, omladini, svima i ponešto je ostalo u ušima onih koji hoće da slušaju. Neće svako, ni čuti utjet ni slušati Ja sam ponešto zapamtio hoćeno vam kažem tri stvari koje sam od nje sam od nje naučio. Jedna je, pa sam to negdje zapisao, kaže ona, Allah rametila da je, Allah da lijepi žene. Što pređe preko zuba, pređe je preko devet brda. stalo je to ponavljalo. Šta to znači? Pa to znači, to je u stvari tumačenje, ove drevne narodne mudrosti su tumačenje i ovih ajeta i hadisa koje slušamo stalno. Drugim rečima, pa pazite ljudi šta govorite. Pa nije Muhammed Ali Sato Veselam Džaba kazao da ljudi najviše griješe zato što mnogo i bespotrebno govore. I ja to svaki dan slušam, svaki Boži dan slušamo i čutimo i od nas i muških i ženskih i starijih i mlađih. Puno, brate, govorimo ono što ne smijemo govoriti. Iznosimo ljudima laž. Iznosimo neprovjerene informacije. Govorimo ljudima vakisu nakisu. Ko što kaže ovaj, jel, sve druge znate i sve druge gledate, ne gledate... I ova majka je imala običaj kazati, la rametile, pogledaj, sine, uzase i nizase. Pogledaj, malo uzase i nizase. Nemoj volan gledati prvo onoga tamo i onu, tamo i tako dalje. Imam, ima grijeha svako od nas. Prije nego što izustiš, prije nego što počneš grije. Vodi računa o toj svojoj riječi. Evo, smo čuli malo prije da se trebamo držati zajedno. Pa kako ćemo se držati zajedno ako iznosimo ono što ne valja, što je ružno? Lahko je, el. Najlakše je primijetiti ono što ne valja ono što ružno. Evo, njen, evo njenoga prvog savjeta da čuvamo ove naše vrijednosti i da se njih prisjećamo na ovakvim mjestima i ovakvim datumima. Šta je dalje govorilo? Često imala običaj kazat, a ona je la rametile kao što sam rekao izmetila više nego drugima nego sebi i uvijek je gledala da dadne. Je. I uvijek je govorila, baci nizvodu, naćeš uzvodu. Savjetovala svoju, svoju djecu, svoje unuke, svoje praunuke. Baci nizvodu, naćeš uzvodu. Kad nizvodu baciš gotovo, je. To, si, to si dao, to si dala, toga više nema. Ali naćeš uzvodu, zašto? Pa daće Alla, pa pogotovo ako vjerujemo. Kao Hazreti Alija kad je imao pola marke, da ne govorim u nekim drugim novčanicama i tako dalje, imao malo, pa sam je mogao kupiti jednu hurmu i ponio hurmu, eto da, da, da imaš taj žepa, izvad svoje djeci, došao kući, prije što je došao kući, pruži mu prosijak ruku, bez veli nema šta je gladan on u on, ono hurmu, pa mu dadne i dođe, kući prazni, ruku, nema ništa. Nakon akšama kuca neko na vrata, komčija poslao sahan, dijete nosi, on otkrije hurme, broji hurme devet kaže nije u redu Alija govori a dijete drži hurme kaže nije u redu ja znam da Allah daje deset puta više ja dao jedno Allah meni će da deset ono se dijete zacrveni pa kaže ja Boga mi jednu pojio dok sam išao vam kaže nek si sine pojo, ala ti bilo ja znam da Allah deset rostruku nagrađuje za, jedno, za jednu hurmu za malo ali, da, da se sjetimo ovo što Mesur Efendija napomenuo o Gibrajme Edema, jel? Da li mi zaista vjerujemo? Postavlja se pitanje. kada kad dajemo, da li mi vjerujemo tako ko što vjeruje Hazreti Ali, Da li mi čvrsto vjerujemo da je to tako? Draga braća, drage majke i sestre, sve dok ne budemo davali, žrtovali, sve dok ne budemo bacali nizvodu, ne možemo očekivati da nađemo u uzvodu. Sada dok ne budemo čvrsto vjerovali da je to tako i da ne može biti drukčiji. Dalje šta je govorila majka. Ovako, kaže za iglicu kobilica. Šta to znači? To znači uzmešli iglicu od nekoga. Ono što ne pripada tebi i izgubit ćeš kobelicu ovi stariji znaju da je bilo vremena kad se nije mogla imati ni mršava, kobelica kad je bilo teško imati to je došlo iz tog vremena kad je bilo teško imati kobelicu mršavu kad se nije malo šta jest kad se čitav dan radilo da bi neko dao komad koko i prohe i tako dalje da se prehrani porodica a mi danas često kukamo i s razlogom i bez razloga Zašto? Pa nismo zahvali. Vole inšekertum lezi denekum. Ako budete zahvalni, Allah će vam dati. Drage majke i sestre, draga braća, kad sam već pomenuo Kobelicu, jedan čovjek koji ima polijepog godina mi je također kazao i spričao, i to vam moram ispričat, prije ne ovog rata, nego drugog svjetskog rata, on je zapamtio, bio djetan. Bilo je tada negdje i Begova, ne moram vam kada gdje. I kaže, jedan siroma čuva svoju kobilicu, da kobilica pase, mršava kobila, a tamo negdje Begovska zemlja. I kobila pase po obali, a obala se naslanja na Begovu zemlju. I dođe Beg i kaže, Svikter, otjeraj tu mršavu kobilu od moje zemlje. I kaže hudi, siroma, uze kobilo, maknu je u stranu. I čujem ja, kaže njega, on bio djete, pa zapamtio, znači malo veći djete. Kaže da Bog da iti ti a imao beg, nema šta nije imao. Slušajte, kaže ovo. Čujem ja, siroma, kaže da Bog da i nemo. To je bilo negdje, hajmo reći, 1930-te, znači i neke, prije drugog svjetskog rata. Dolazi 1992. peta, ovaj zadnji rat, i ovaj stari insan, jedan efendija u penzi, ko staro kuće ga nema ne, ne, ne na liniju, vele, hajde da dijeli one humantarne i tako dalje. I kaže, dijelim ja brašno ulje u svijetu koji dolazi i tako dalje iz tog Merhameta, i kaže, sve se razdijelilo, razlišao se svijet, kaže, gledam ja jednog čovjeka stoji tam s nekim cegerom praznim, tobe, Arabic, jel, ono je on, jel ono, onaj čovjek, kaže, jest, jest onaj beg, što je nekad bio beg, došao sa praznim cegerom i ne smije prići, vjerovatno, ko će znat čega, Kaže on njega, gleda o njega i kaže, hoću li ga pustit, hoću li mu dat, neću li mu dat. Ma kaže, hajde, pustit ću ga kad sam sve pustio, hajde šta. Kaže, dođi vama. I on dođe i kaže, pa što si ti došao? Kaže, nema u kući mi brašna, nema, ne, nemaju čelja šta jest. I kaže, doživio sam nakon toliko godina, koliko to, 50-60 godina, da čovjek taj dotični nema šta da jede a nije dao da mršava kobila pase po njegovoj obali jel? Šta bi kobila opasno da bi ništa opaslo? Iz kletva ga stigla jednog, jednog insana, Kli, stigla ga kleta. Draga braćo, drage majke i sestre. Čuvajmo ovu našu usmenu tradiciju. Vi koji ovo što ja sada vama, što sam vam govorio i što ste čuli danas, koji znate, prenesite to, prenosite to na svoju, svoju djecu, na svoju unučar. Nema veze što oni vas ne ute ne slušaju. Stalno ponavljajte. Ja predajem djeci u školi, pa znam, imam djecu, znate svi koji imate djecu. U jer... mene žena kaže, sinoć, treba im deset puta reći da idu na spavanje. Znam, rekao ženo, tako je to mislim. Deset, pedeset, sto puta, stalno ponavljajte. Ostaće u srcu, u duši, ostaće, ostaće, Sačuvat će se, ali stalno to ponavljajte. Jel? I drugo, ovi mlađi koji imaju, a ima i mlađi. Vidite, ja sam s ponosom istakao da sam od jedne majke naučio, koja možda ni imala škole, Bog zna. I pitanje li imala ništa škole. Ali sam mnogo, mnogo od nje naučio. Zato i vi, nemoj da vas bude stid i sramota da sjedete sa ovim starijim ljudima da od njih naučite. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put, da budemo doista vjernici, da vjerujemo iskreno Allaha, da budemo spremni da dio onoga što nam je Allah dao, dajemo i žrtvojimo na Allahovom putu. Neka nas, Allah Đelešanu, na tom putu i pomogne. Esselamu alaikum.